сланців батька Максима, Протиснусь у перші ряди принишк. Хоч і був в одязі панського пахолка, одначе почував себе зле. — І це уже не першого, — схлипнула сухенька бабуся. — Кажуть, і завтра будуть страчувати, — додав якийсь кушнір. «Зовсім знавіснію потоцький», – стихамовив хтось із боку, – «і нема кому угамувати стару шкапу». «Нічого», – почувся інший голос, – «недовго осталось йому збиткуватись над нами». «Оділються вовкові овечі сльози, а таки доскочить свого». На помості з'явився кат. Путін піп. Нарешті вивели приреченого. Був то високий зріст, тонкий, мов жердина, козак з довжелезним оселецем і сухарлявим лицем. Він повернувся до людей. — Простіть, люди добрі, — промовив, — що таким видовищем вас опечалити довелося. — Не журітеся, воля близько. Потім повернувся до шляхти. Будьте прокляті навіки, тремтіть, муста не за горами. Кат кинувся на нього. Яник одвернувся і почвала з майдану. На окраїні, на вигоні, помітив другий гурт. Неушить тут страчують. Подумки запитав сам себе. Одначе ніде не було. Ні жовнірів, ні шляхти. Підійшов ближче. Посередині гурту якийсь непоказний чоловічок Старому кобаняку і облізлій шапці щось читав. Яник прислухався. Голос читача задзвонів голосніше. — Прошу вашої ласки, Щоб ви, коли я буду наближатися до вас із військом, Приготували зброю, рушниці, шаблі, кульбаки, коней, стріли, коси, списи для оборони старожитньої грецької віри. А де можете, якими силами та способами готуйтеся зустріти ворогів наших і старожитньої віри нашої і нашого народу? Своїх панів і їх слуг вибивайте, рубайте, винищуйте для чистоти нашої землі, яку обіцяємо зробити благословенною. Запасайтеся найбільше порохом, а також оловом і грішми для справ, про які дам вам знати пізніше». А якщо довідаєтесь або почуєте від проїжджих чи прохожих про чужоземне військо, яке король зібрав проти нас, давайте нам знати і попереджайте нас. Це стосується і ляцької землі, якщо є там таке військо і сила. Про все це прошу повідомити нас через нашого посильного». «За вашу доброту і прихильність обіцяю вам ласку мою і мого війська Запорозького, і усім вам мій ласкавий уклін вдруге передаю». Скінчивши читати, чоловічок скочив з лави, де стояв, і змішався зі слухачами. Присутні загомоніли. «Таки дочекалися, буде і на нашій вулиці свято». Одначе ж нас просять не сидіти, склавши руки, а вже ж треба зброю діставати. Ссссс, якийсь лакуза ось появився. Яника оточили з усіх боків. Кілька пар злих очей вп'ялися в його лице, прошивали його наскрізь. «Ти підслухав? Бий його!» Чиїсь дужі руки вхопили за комір. Перед лицем майнув здоровенний кулак. «Люди добрі!» – заволав хлопець. «Не поспішайте, я не лакуза!» «Так і повірили тобі!» «Я козак, братці!» «Одяг похолка натягнув, бо небезпечно кругом козаків ловлять у в'язниці, кидають голови, стинають!» «Хрестись!» Яник зам'явся. Повернувся в один бік, у другий. «Я... я, братці...» «Та що ви з ним панькаєте? Хіба не бачите, що підслухач? Він і хреститися не хоче. А може й не вміє по-нашому?» Десятки рук потягнулись до хлопця, схопили за плечі. «Стійте, братці, зупиніться!» Скочив знову на лаву чоловічок, що тільки дочитав послання Хмельницького. Дозвольте, я уважніше роздивлюся на нього. Яника підвели до лави. Чоловічок примружив очі, приклав долоню до лоба. Нараз обличчя його заясніло розсвіло. Братця, та це ж джура Максима Кривоноса. «Невже! Не може бути! Теба! Не помиляюся, чоловіче!» «Братця!» – знову обізвався і Яник. «Я не знаю цього чоловіка, одначе він каже правду, я теж посланиці Січі!» «Тільки ж!» – повернувся він до свого рятівника. «Чому ж ти, брате, не докінчив?» «Тебе помітив!» «Подумав, не друг?» – обізвався той. Усі засміялися. «Буває, що і свій свого не пізнає. Я от що, браття, скажу, затримуватись нам тут небезпечно. На ярмарковому майдані страчують також козака, як і ми, тож маємо тікати чим швидше».